משלי, פרק י"א. "מאזני מרמה תועבת אדוני ואבן שלמה רצונו, בז אדון ויבוא קלון, ואת צנועים חכמה, תומת ישרים את תנכם, וסלף בוגדים ישדם. לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. צדקת תמים תיישר דרכו,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 בברכת ישרים תרום כרת, ובפי רשעים תהרס. בזלר <אז> לרעהו חסר לב, ואיש תבונות יחריש. הולך רכיל מגלה סוד, ונאמן רוח מכסה דבר. באין תחבולות ייפול עם, ותשועה ברוב יועץ. רע ירוע כי ערב זר, ושונא תוקעים בוטח.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 וזר הצדיקים נמלט, נזם זהב ובאף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. תאוות צדיקים, אך טוב, תקוות רשעים, עברה. יש מפזר, ונוסף עוד, וחוסך מיושר, אך <חוסך מיושר> <אח> למחסור. נפש ברכה, תדושן, ומרווה, גם הוא יורה. מונה הבר, עיכבוהו לאום.